أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحيا الدن وفان بعض فوق بعض درجاتاتخذ بعض بعضًا صخيا ورحمة رّك خير مما يجعون نمخ کنه د دې مشرکانو یوو وش کال غ شو وش کال داو کی نبوت منن چې نبی د انسان شي او عادی انسان نبی ک شو نبیاء پکار دی شی پدی دواؤ غٹو خارونو کی لویلوی خلق موجود دی شی یو مکدہ ابل تائف دی نبیاء پدی کی اللہ جلال ہو دا نبواتو نبی پدی کی اولی نل د دې جواب ورکې چینو بوت خډر لوی شې ده اغه ډېر لوی خبره څنګه دې د انسانانو ته منشا مطابق جوړې انسانانو حواله دی کړې شي جدی په مسلات نه پوي کبلکه الله پرمحي چه دا کم ایشت ته او معاش اسباب دی نو تقسیمو نو دا آگه اشکال جواب دی اللہ پرمائی او هم یقسیمون رحمت ربک ها یا رحمت ربستان چې اغن نبوت تی داد دی تا کت تی دی تا آوالا دی نا دا دی نشي ته ځموول دا د دې په خو نه دی ته تقسیم نه سيدوي کمکس وړي کې صلاحیت نشته د نبوت لپاره کمالات بګار دی روحاني طاقت پکاره ده دا خلکو کې شته د الله په مسلات پوي ده نبي الرسول الله کې کمالات موجود و الله نبي الرسول الله د نبوت ورک بلکې الله فرمای نه انه قسم نه نه هم عيشته نبوت سے کہ موږ الله پرمائی تقسیم کولې ده په مزد د دې کې معيشه ته هم د دې د روزا د اسبابو فل حياتي دنیا په ژوند دنیا ویږي نو اسباب موږ تقسیم کړی دي نو اسباب هغه د رزق مختلف دی یو کوتی عقل لري تدبیر د معاش د برعقل بکار دی عزمی خان ایک ګوټ کولی شي په کوډاله نه دا پیجنې چې کوم پزل کول به کار دي د پر عقل وکاردې نو لا عقل تقسیم کړي د انسانانو لور کړي د رم کوهتی بدنی په کار دي دا ذریعہ ده پرا د حصول د منافع په عمل سره نو کوهتی بدنی الله جل جلالو انسانانو کې تقسیم کړي دی نو څنګه چې عقل متفاوت ده چې هاګل په کارخانه و لګي او شوب په جازونه جوړ کېلږي زه په خپل عقل باندې یو بل په نشي جوړولې خبر دا انداله شوب ټولو مرکو داله وای شوب په ګټو کارخانه و لګي نو ګټي په بریګي او شوب په جازونه لوزي نو څنګه عقل هم مختلف دي او دغرهږي الله قوت بدنیم ورکلدی یو ډیر کار کوي لکه بل کار کوي تقسیم کړی دی الله او درم سبب د معاش مالی مالید چې دا وسیله د پاره د معاش پیسې استعمال کی ګټوټو په یو کې نو دام تقسیم کړی دی الله چاله لګي ورکړي چاله ل ډیر ورګړي او چې لندې ورکړي نو هغه مزدوری کوي هغه د بل کار کوي ورفعنا بعضهم فوق بعض اللہ و ایمون بو جتگڑی دی بازی فاز دا بازونا درجاتین پدغا مرتبو که پدغا مال که لیت تخید بازو هم بازن سخریہ دا بار دا دی جونی زی بازو نورو لرا سخریہ نو کران سخریہ تاوی یا سخریہ اگا زریع دا توکو توکی اور پس شروع کیاو مالداری بالغریبیلو غریب پسے توکی کئی نداز مایش ته گوکه بیا شردا شو چې مونږه بازي په بازي باندې وچت کړي دي نو بدی کې ازمایش ته چې آیا د غریب پورې ټوکی او خندنه کړي کنه پر خپل مال کې شکر ادا کوي په خیر خیرات کړي او که زخريا مانات ابيشي دا بیان د مصلحت چې الله اوه بازي موږ جت کړي دي باز هم کته کړي دي چې بازي بازي نه کارول نو ورسوک ګلکار دې سوک مالدار دې نو ګلکار ولا پورم جوڑی گی، یوماتم جوڑی گی، سوک اغای اللہ تعالیٰ مزدر کردی نوالا گٹی راڑی، ابردین دالکنہ، او دا گرنگی، ہر پنکی روال اللہ کتبر کتکڑی دی و برکڑی دی دنیا غا نظام مغا چلی، دا یو اسلامی نظام معاش چې چپدی کی کتوار بروال د حکمت تے، او دا مسلحت او دا عین مساواد تے، دا ځياته نه یاد ساته دنیا کې دري نظام چليږي غړ غړ یوته ولېکی ګی اشتراکيه ته غي هر څومره ملک د حکومت یوس روټه خورا داسې ملکونه دي بس تر پروته خورا کار کوي خبر ده نه تا لګا هغه به ته لدرکې سچي کټي بد حکومت ای کې بهر املاک ټول هغه اشتراکيت نظام ته ولې او ی او ملکونو ملکوو کې سرمایهداری ده دا بس هر سړی به ځان لګټ وټان ل ده حکومت مکومت ل نه ورکي خبر د نو نه په کیرله ورکئ نه غریب له ور کې بلکې غریب په سای شي جووار کې اقلام کې پراډوم کوي او طریقه طرقه به نظان ملدرول لی او ځان په مخکې بل وتل دي او ځان سرمایهدار پول لی. بس هر سړی خپل زور لګئ. بل به ګر نظام غلط دی خبر ده تا نه اشتراکیت ولوم غلط دی هغه اشتراک برابرې خومسواد نه یو بډیر کې وګل بلګی بل حکومت له کارخانه چلی یو بسره دکان چلی خبر ده تا بلک حکومت به تقسیم کوي نو یو له مون تنخواه ور کوي بل له مون تنخواه کوي یو بل کړي او بل بډیر کوي د باغي کې مساوات مساوات نشته نو اسلام کې دام امن نشته چې ته ارز غټه حکومت لورګوا طالب سره ته حاضر کېدان نشته خبر دا اندل دغه په دې کې نقصان نه ظلم دی بنصافی ده لګو زمونږه د استغفاري به یو پینزو سو مزدورم رکار بنکې یو حکومت کې او یا زره خبر کړی اتی ازره ورګی یو به صرف خبر ته کې نورې د کجزم خبر ته بناسي خبر څوک تښتې خو نه کنه او غلب او یا زره ورګی خبر دا اندل دیکھی کول ظلم او زیاته د حکومت عاملا کوله اشتراکیت او غزان زلشي زان زانزانه شنو د کېم ظلم دي اسلامی معاش نظام کې هغه کې بهترینه طریقره حکومت لم د ضرورت ورکوچ سر عادت په محفوظي د زکات نظام د هر سړي نه یو شنه غستې شي خبر ده انده یا ضرورت راغې د مصلحت تر وجې نسنا سټکس کې هده شي نو اګه غېته ورکول شي نو مکمل دان رچنه نظام لمور کوا نظام لور کوا نو هغه اشتراکی ته ضرورت بګمشته او مکمل ازادي مشته یوګ دي په ست طریقه باندې ول بس, با بس زرزان مالدار ک نن غټی با ټول بزانسره چرې چاله زکات ورکه د صدقه ترغیب د لدرګی د سود نه بچکیل ته غریب کینن زکه په سود کې ته لاله مالداري ګو غریب لاله کیدی دلهورړی س به دو ل سره کې دولسنی بیاش بنور کرم بیا به سووار ل سر را کې بیا ور سرنی نو بیا بیا به شپاله سره کېغ چې بس ته ځان مال دا رونه پتاب باندې د ښې هاکې دی د بچیو کې بندې د معشرې ه کې در بندې د ملماه کې در باندې دی کمې ترقی سره معشره کې نور کسان کنی او غې ببی ګړويږي چې هغه جوواري د سود یو شي د بلچ نو غې ب بندکي. نه نه مکمل سرماداری نظام دی. نه مکمل اشتراقییت د پهې کې زولم د یو بډیر کي بل لک کوي او بره نه تقسیم یوشن کېږي الان کې یوشان کار نه کوي د طرف ته صرف ځان لکوا کوه مداام زلم دی اسلام دغه معاش دیبرابری اوندکتهپرابری ده د تا تهوی ګټا خدا کو چې بل ځان سره خراببره بل حقوق کې مځان سرماداری کو ځانله او دی سره بل باندې خرابه پتا باندې حقوق یې دي خبر ده تا او بل طرف ته حکومت لم اګه چکم ضرورت تی داغه برابرول لا اګه لم ورکوه نو خلکو اسلامی نظام کې ځنه الله داینه حکمت دي بازي کته کا او بازي برکا نو نظام هم چلے کی چکم د کته بالکل غرضيږي غریب ته فقیر نو د اګه پرم تنظیم دي کمو طریقو باندې خرابي کې اګه سرم بندش دي کم د نظام چلولو د پردي نو پاري کې برکول شته نو پدې کې مساوات پدې کې دا کې تا کول او برکول د عین مساوات د عین انصاف ته پدې سره نظام هغه چلی الله پرمه یو رفعن بعضهم فوق بعض او مونږه چې ټکړې دي بعضو لره په دغه اسباب د معاش کې او کبعضن پاس د بعضو نورو درجات ان په مرتبو کې یعنی په دغه تفاوت هم په ګراوسته مرتبه مال جداد کې بعضي سیوا بعضي کم لیت څرځه بعضهم د پردي چې بعضي اونې سي بعض نو نتیجه داش الله وی داغه نتیجه داش پاغي باندې ازمای شو شي الله دې د پر نکړه د علم معنا دا دغه نتیجت آش الله وایي بعضي بعضي لره اونې سي سخرین اغه نو کران اوس کو بل پرز ګل کار مال او مالدار وي او ګور جوړول علماء به ګور جا جوړو اوسولو کمن والے مالدار وي وړو او مالدار او مالدار وی نو چابه رو رو ماسرم پی سی دی زی سلکرمان زان لپا پی سو بل باوی ماسرم پی سی دی نو نیزان کی دا کتوالی برا براوالی دا عین مساوات او مسلحات دی فی بازی بازی لرغونی سی سخی او نو کران او یا بطور ازمائش رو ٹوکی مسخری ورکوری کئی چی ازمائش رو دیدی باندی چی دیدی دا کر کئی او کنکئی ورحمت ربکا ورحمت ربستا چره. رحمت د مراد ایمان شو ایمان بالقران شو علم بالقران شو دا ټول شو دا خیرون دا و رحمت ربک رحمت ظرف ست اجر ته توفیق د ہدایت خیرون ډیر بهتره مم دا سنا یجمعون د خلق چې کمالونه جمع کوي ولولا یکون الناس پر بس الله تحقير د دنیا کوي کچره دا خبر نه وي ای یکون الناس مت واحده كي طول بيو ملت متفقتن على الكفر طول بيو ملت يو فا براج براجمشي كدا يرانوه لجعل تو لجعل لا الله يمون بگرزوليو لمن يكفر و بررحمان د كسان دا پار جه كفر گئي با ميروان زاد لبو يوتهم دا كورون و دا دي دا پار سوك و من فردتين د چاندين ومعارزا ومعارزا و معارجا و معارجا او د غرنگي اغا سيله او پونه غم دا چاندين عليها يظهرون چپدی باندې دې چې ته هی جولي بيوت هم ابواب او دا غرنګي د دې دا د کورونو د دروازې مې چاند نه وسورن اوا آو په لنګولم د چاند نه علي ته کون چې باغ ته کېلږي وزخروفه او دا غرنګي سوني په موم ول ورکړي وا تین هم زخروفه او سوني په موم یا با بعضي د سوني نه او بعضي بده چاند نه هالو یې رضا د ج مومن به ایمان پر لازمي خبره چار کافر سر بلکل پریوان من وعن دا ایک کافر نوال ترسا و پوری دا خلق و و دا مال دار وی دخل کو زین کے بداو چدا کفر الا دمال جکم سڑے کافر ش بس اللہ و ال ور او چون مال ظاہر کی نعمت تم گن لشی ادا اللہ پنیس بندہ اس مائشت نو خل کو جی نعمت تم دے پ کوپر بنے ملا وی گرا شان کافر کا ولو طول کافرن دمال للی چھ زوار اگر د دین للی نشتے د دل تہ درس کی او کووز دل ته اعلان وشي چې 100 100 روپې خیراتي ور کوي او چې محله کې څومره خلک د جمعات ته دی راشي نو سره خيالې واړه بزانس راولي کنه چې کوم دینوم 메모رو لگے چې 100 100 روپې جمعات کې ور خبر دا نه دا له دومره غوبلې چې تنظیم بن شي کولای لازمان د لال مالج د مال لالچ سیواله نبيابسم پری الله یو ایمان بر بسم ټول کې چې دا خیرات کې بکیږي راشه کوپر الله کاپر لور کوي نو کو پر اختیار کړه نو الله پرمائيه دغه وی الله تعالی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه و سلم پرمئی کچره د دنیا لوکانې د دنیا تعدل عند الله جناحه بعضه کچره د الله په نسبت د دنیا د ماشې د وزر برابر وي نو ما سکا کافر امنا شربتما او کما قال الله جل جلال جلاله بکافر لګټوبم نه ورګ خبر ځانته و زهره فوان کل ذالک او دا ټول چې دی الله فرمایله لمہ ندی الا لمہ په معنی دا الا ندی الا متاع الحیات الدنیا مگر دا سامان د ژوند دونیوی دی دا د اخرت سامان ندی پری باندې انسان دنیا کې ژوند پر نکلي کې نوم پې ژوند تیری او غډی نوم پې ژوند تیری د ضرورت برابر لوځرز پر کول الله چرسواده کړي د مالداري چرسره الله وعده نه دا کړي اخوایشه د پورا کړه الله فرمایو ان کل ذالک لم متاع الحیات دنیا او نو دا ټول مګرده سامان د ژوند دنیا وی دي والاخرۃ عند ربک للمتقین اوا اخرت چې د استاد رب نسبان دي هغه ډیر بهتري ده خلکو لپاره چې کم پرېزګاران دي دا غې د پر اخره ډیر بهترین چې ده په مقابله د مال د دې دنیا کې بس ته اجازه او ما مونونه رحم درف کا تې مع رحم درفستا د نه بوتې تقسیې م بللان کې د د لو چې پلان کې الله داڅې ریز کومون وورومونږ ت مو نحنو الله پر نحنو اخنو موږجی او ک سله پایله او مونږ تې کړړ تقم کړي د ما د دوی کې معی شته او مصباب د جوون نه باب د روزای فی الحیات الدنیا پا جون دنیاوی که و رفعنا بعضهم پاوکا بعضین اوچید کلیدی منگ بازی د تولی لرا پاوکا بعضین پاست د بعض نورو درجات پر ردبو و مرتبو که لی اتخیدات پردی چونسی باز هم د دا تولینا بازن بازن نور را سخری یا تابع نو کرانا و رحم او یا لی اتخید دا شوا یاته خضا چېونی بعضو د بعضو د دوی نه بعضن بعضو ل را سخیا ذه در ټوکووه رحم اورببی کا او رحم درته چېغ ایمان د هدایت دی خیرون ډیر بهتر ده مماده ما دا سهچ ماون چې دی چې م کوي الله دمللارو تننسبت کې چې پلان کې به نه بشيله پر مغې شوم نهدي د هغې نه توفیک د هدایت بهتر ده واللالهللهو کچرې نو دا چشیبه خلک او واحد دا تن ټول کې یو متفق وکوفر ل جلله لیمانی فوپیر او دا یادست د الله اغلباً پر معی اکثر ب داسو چې ته یو نیم یا د صحاب دور ک صاحبه به ټول دا د اکثریت پاعتبار سرئ چې اکثر او خلکو به بیا ایمان پرخوا ټول ن اکه ټول کې صحاب ډیلوول خلک اغه ته زم د مال سند او اغه وختیم د مال سن او اکثر خلک له اکثریت اعتبار سره خبر کوي عوام ولاولا کچ 93 دایره یی اقول الناس د چې شی خلک اُمَّتَ وَاحِدَتَن تولګي یو متفق په کفر لجعلنا من بګرزولې د مندا چاله پرا يکفر بالرحمن چې کفر کوي په پیرابانځل لي بيوت يم د پاره د کمرو د دوی سو په پنچتونه منفسذتين د چاندانه و معارج او غسيله د دوی د چاندانه علي هاي هرون هرود چې باقي کیږي چتونو دا ولي بيوت يم د کورونو د دوی کمرو د دوی لپاره ابوابا وسرن علیها د چاند نه وسرن اده کرنګ تستن اند چاند نه علیه ته کوچ پاګه تکوي وزخرب الله سونی بم ورکړیې قسمه قسم د زینت سزنا اغه بم ورکړوین كله زالک الله د ټول ندي لم متو الحیات الدینه مگر دد سامان د جون دنیاوی نه د اخرت ول اخرت عند ربک رب رب للمتقین وخیرت صاد رب بالنسبه اغه ول اخرت عند ربک للمتقین وخیرت صاد رب بالنسبه د پریزګاران پار دی الحمد <سؤال> لله رب الله <سؤال> عز وجل <مسؤال> يبارك فينا في الدنيا <سؤال> والخرده <سؤال> يا الله <سؤال> راضي شكرنا يا الله يا برشتو سلام اصلاح <سلام> او تورث غابانه امداد <سلام> یو یال نست د قدرت کرشمې استد طاقت کرشمې یال غوسم <سلام> موجود دی کوم <سلام> اسابوس دغه د قدرت کرشمې لټخاره کیال خپل طاقت مظاهر لټخاره کیال خپل قوت لټخاره کیال خپل لخر لټخاره کیال د يهود متزلزل کی یال مو کمزوري یال لكن از دی لریدی یال مسلمانن طلب اسو یال هیڅ د شکو د بسره پرځا وزه پریشان کریم خدای ته او ته مخ خویا ان خپل تا کتون خپل قدرتونه ولي کرش په د طاقت یاله ری تخکارکی یاله ځلونې مضبوط کی کافرانو متزلزل کی الله ته ځلون را شکر الله تعالی بسم الله